Другого ранку Муці подався до строкатого і спитав його від мого імені, чи він зачепив мого хвоста. Той звилив відповісти мені: "Так, він зачепив мого хвоста. Я на це, якщо він зачепив мого хвоста, то я змушений вважати цей вчинок за образу. Він на це, я можу вважати цей вчинок за що завгодно. Я на це я вважаю його за образу. Він на це. Я не здатен зрозуміти, що таке образа. Я на це. Я знаю дуже добре, що це таке. Принаймні краще за нього. Він на це. Я не та особа, яку б він захотів ображати. Я знов на це. Але я вважаю його вчинок за образу. Він на це. Я дурний шмаркач. Я на це, щоб моє слово було останнє. Якщо я дурний шмаркач, то він мерзенний шпіц. Після цього надійшов виклик. Зауваження видавця на берегах рукопису. О, муре, коте мій! Або правила честі змінилися від часів Шекспіра. Або я ловлю тебе на літературній брехні, тобто на брехні, що має додати тій події, про яку ти розповідаєш, більше блиску й величі. Хіба історія твого виклику на дуель строкатого пенсіонера, невідверта пародія, на сім раз відхилену брехню, мантачки, як вам це сподобається? Хіба я не бачу? В перебігу твоєї так званої дуелі всі ступені переходу від ввічливої відповіді, тонкої шпильки, брутального заперечення, сміливої відсічі аж до зухвалого наскоку. І хіба тебе може хоч якоюсь мірю врятувати та обставина, що ти закінчуєш лайкою замість зумовленої взірцем відвертої брехні? Мурикоти мій, Рецензенти нападуть на тебе, Але ти принаймні довів, Що не сліпо читав Шекспіра, Але з користю для себе, А це багато чого виправдує. Щиро казати, я трохи злякався, Отримавши виклик, Бо йшлося про двобій на пазурах. Я згадав, як налупив мене строкатий зрадник, коли я гнаний ревнощами жадобою помсти напав на нього, і вже не радий був і тій перевазі, яку завдяки Муцієві здобув у суперечці. муці, мабуть, побачив, що я зблід, читаючи ту кровожерну записку, і взагалі помітив мій душевний стан.